Адмірал моря Океану та його відкриття Америки Успіхи португальських мореплавців як збентежили Європу, особливо іспанців, які й собі почали шукати морський шлях до Індії. Тим часом учені переконувалися в тому, що греки все-таки мали рацію, стверджуючи, ніби земля має форму кулі. Отже, невдовзі мореплавці збагнули, що, пливучи на захід Атлантичним океаном, Урешті-решт можна дістатися Східної Азії. Проект маршруту до Індії західним шляхом склав генуезець Христофор Колумб. Спочатку він намагався втілити свої задуми в життя у Португалії, але отримавши відмову короля, 1485 року перебрався до Кастилії, де домігся аудієнції у Фердинанда V та Ізабелли. Королева була вражена непохитною вірою Колумба у свою мандрівку тож згодилася дати йому кораблі і потрібне спорядження. 3 серпня 1492 року з міста Палоса в море вийшли три кораблі – каравели Пінта і Нін'я та флагман Санта-Марія. Вони йшли на максимальній швидкості вдень і вночі, однак минуло більше місяця, а земля й досі не з'являлася на горизонті. Тільки 13 жовтня – 1492 року команда зійшла на земну твердь першого відкритого острова – Багамський архіпелаг. Тут жили простодушні люди зі шкірою мідно-червоного кольору. Європейці здалися місцевим мешканцям посланцями богів. Поблизу острова Гаїті Санта Марія сіла на риф, і мандрівникам так і не пощастило її визволити. Частині команди довелося залишитися на цьому острові, який Колумб назвав Еспаньолою. Тож на початку січня 1493 року назад вирушили тільки Пінта і Ніндія. До Іспанії Христофор Колумб привіз кількох індіанців, невелику кількість золота, небачені рослини і пір'я дивовижних птахів. Чи знаєте ви, що плавання Колумба посилило конкуренцію між Португалією та Іспанією? Піренейські монархії вирішили поділити між собою всі відкриті і ще невідомі землі. Розподіл світу на сфери впливу закріпили торде угодою 1494 року. Згідно з нею, лінію поділу було проведено за 270 миль у західному напрямку від Азорських островів. Португалія мала виключне право на землі на схід від цієї лінії, а Іспанія – на захід.